Miss Talbot másnap reggel is felkereste Lord Radcliffe rezidenciáját, miután éjjel sokáig elkerülte őt az álom, és hosszú órákon keresztül kétségek között vergődött. Rádöbbent, hogy ezernyi kérdésre nem tudja a választ a londoni társadalom felsőbb köreivel kapcsolatban. Hogy is gondolhatta, hogy egyetlen sikeres este után fellélegezhet? Pirka adat előtt nyugtalan álomba szenderült, és mire felkelt a nap, egyértelművé vált számára, hogyha nem akar csúfos kudarcot vallani, kénytelen lesz további információkat szerezni. Beaverton a bejárati ajtónál elképedve mérte végig Mr. Bötöt és szellit, de az ő döbbenetét is túlszárnyalta az uráé, aki alig akarta elhinni, hogy másodszor is megtörténik vele ez a szörnyűség. – És most mi áradban? kérdezte Redcliff, miközben kelletlenül válszorgott le a lépcsőn, hogy szembenézzen az ellenséggel. Csupán néhány kérdés szeretnék feltenni – felelte Kitty. És a retikőjéből előhúzta a jegyzett füzetét. Kezdhetem?-Jóságoség! dűnyükte halkad a férfi. Lady Montaggyubája milyen táncok várhatók? kérdezte, miközben kezében tollal a füzete fölé hajolt. Gondolom, füzértánc és francia négyes lesz, mestive kadri, na meg a szokásos társas táncok felelte a férfi, miután megadta magát az elkerülhetetlennek. És természetesen lesz keringő is, bár én az ön azt kihagynám. Egy tapasztalatlan táncosnak az egy kicsit gyors. Kitty bólintott, és sietve mindent lejegyzetelt. Az árt körű felszolgálnak vacsorát, vagy együnk előtte otthon? Jött a következő kérdés. Felszolgálnak vacsorát. És helyén én ha ott teszünk, vagy az előkelő társaság de talán úgy véli, hogy az hölgyeknek nincs szüksége vacsorára. Ha szeretne, vacsorezzon nyugodtan, pislogott Redcliffe bár a legtöbben inkább otthon esznek. És mikor illendő érkezni? A meghívó szerint este nyolckor kezdődik a táncmulatság, de ez mit jelent? Előtte nem sokkal, vagy utána nem sokkal kell érkeznünk. Hasonlóképpen sorjáztak tovább a kérdések. Kitty olyan apró részletekre is rákérdezett, amelyekre korábban a férfi nem is gondolt, és amelyekre a továbbiakban sem kívánt gondolni. Magában azon tűnődött, hová lett belőle a küzdőszellem. Olyan érzése támadt, Mintha jegyzett füzet láttán minden ereje elhagyta volna, és néma kétségbeeséssel figyelte, ahogy a korábban oly békésnek ígérkező délelőttje az semmibe vész. Hatalmas megkönnyebbülést töltötte el, amikor Miss Talbot becsapta a füzetet, de a megpróbáltatásainak egyelőre nem szakadt vége. Miss Talbot a retikőjéből elővarázsolta a La Label Assemblé egyik példányát, és egy esti ruhát ábrázoló képet mutatott neki. Valami ilyesmit szeretnék viselni. Ő szerint megfelelő lenne? Igen, úgy vélem. Bolintott Redcliffe tehetetlenül. És van még bármilyen buktató, amelyet érdemes elkerülni? Számtalan, felelte a férfi folytott hangon, miután a fejét a kezébe temette. Mondana egy példát, nógatta őt Kitti ki Nem, felelte a férfi mérgesen. Amikor Kitty látta, hogy Redcliffe türelme elfogyott, indulni készült, és szép napot kíván neki. A férfi azonban nem viszonozta a jó kívánságait. Az ég szerelmére használja a hátsó kiáratot, szólt a lány után, de elkésett. Kittinek már hűt helye volt. Radcliffe-nek jó időbe telt visszanyerni a lelki egyensúlyát. Szerencsére nem zavarta meg őt más látogató, de a baj már megtörtént. Ahelyett, hogy a korábbi tervei szerint leveleket fogalmazott volna, illetve utasításokat írt volna, mi mindent készítsenek elő Red a közelgő visszatérése előtt, órákon keresztül rágódott Miss Talbot artszpirító vakmerőségén. Szinte azt kívánta, bár csak visszatérne a lány, csak hogy annak rendje és módja szerint kitehesse a szűrét. Amikor végül este ágyba került, még mindig különös bal sejtelem gyötörte. Attól tartott, hogy másnap reggel újra megjelenik nála Miss Szerencsére nem így történt. Reggel ugyanis Miss Talbot helyett, Archie várta őt a földszinten. Árcsit kezdte bosszantani, hogy már jó ideje nem tudott a bátyával beszélni az eljegyzéséről. Az utóbbi két alkalommal, amikor Sam Jamesis Plus-re látogatott, nem járt sikerrel. így most az eredeti tervéhez képest napokkal később próbált dűlőre jutni vele. Természetesen szigorúan véve nem volt szüksége a bátya engedélyére, már csak azért sem, mert csupán néhány hét választotta erőt a nagykurúságtól, de ez nem számított. Immár Red Cliff volt a családfő, így Árcsit magától értetődőnek találta, hogy az apja áldása helyett, most a bátyja áldását kéri. Ez tartotta helyesnek. – Árcsi, minek köszönhetem a megtiszteltetést? – kérdezte Radcliffe. jól lehet gyanította, mi a látogatás célja. Árcsi nagy levegőt vett. – Rendkívül fontos ügyben kereslek. A fivére elfojtott egy sóhajt. – Igen? – Árcsi. – Ha még emlékszel, írtam neked, mielőtt visszatértél volna Londonba, és az engedélyedet – Pontosabban az áldásodat kértem, hogy Miss Talbot előtt feltárhassam a vele kapcsolatos érzéseimet. Még egy nagy levegőt vett. Azóta sem gondoltam meg magam, szeretném megbeszélni. Red Cliff feltartotta a kezét, mert nem akarta, hogy az öcse olyasmit ejtsen ki a száján, amit később esetleg megbánhat. – Árcsi, mielőtt folytatnád, el kell mondanom, nem hiszem, hogy mi Talbot lenne számodra a megfelelő lány. A testvére őszintén meglepődött. – Miért? – kérdezte. – Ugye nem hiszed el azt az ostobaságot, amit a mama mondott régebben arról, hogy mi hozomány hozományvadász? – Ugyan? – Annak semmi köze ehhez. – Füllente Radcliffe. Taktikát váltott, mert látta, hogy minél inkább igyekszik besározni mi Sztelbötöt, Archie annál bátrabban és elszántabban kell a védelmére. – Mindössze arról van szó, hogy nem értem, mire ez a nagy sietség. – Mr. Albertál csupán néhány találkoztál. Van valami akadálya annak, hogy jó barátként folytassátok az ismerkedést? Archie tudta, hogy van. Mr. Albert beszélt is róla, de a fiatalember már nem emlékezett, pontosan mi is az. Talán Mr. Pierce? Nos, úgy érzem, akarom mondani, ha az ember szerelmes, nincs értelme várni. Archie igen elégedett volt a kijelentésével. Ahhoz képest, hogy felkészületlenül érte a kérdés... Egészen jól kivágta magát. Redcliff kétkedően hőn mögött magában. Minden esetre nagyon fiatal vagy, szinte gyerek. Bőven van időd a házasságra. Még egy tucat lányba kellene beleszeretned, mielőtt elkötelezett magad egy valaki mellett. A bátyja igazán kedvesen szólt hozzá, Archie ennek ellenére rögtön méregbe gurult. Nem vagyok már gyerek kelt ki magából, és miután Redcliffe továbbra is egy idősebb bölcs ember elnéző pillantásával méregette, a haragja nőttön nőtt. Önnőtt. Ezt te magad is tudhatnád, ha az elmúlt években szíveskedtél volna egy kis időt a családoddal tölteni. Ahogy ez kicsúszott a száján, látta, hogy Redcliffe szemöldöke felszalad. Már meg is bánta, hogy meggondolatlanul beszélt. Sajnálom, nem úgy értettem. Hebegte. Üzleti ügyek miatt maradtam vidéken, Emlékeztette redklif hűvösen. Archie a cipője orrával a szőnyek szélét rugdosta. Jó sok üzleti ügyed lehetett, morogta keserűen. Redcliff magában a pokolba kívánta misztelbötöt, azon a héten talán már vagy tizedszer. A családjának nem volt semmi gondja, amíg ő nem ültetett bogarat a fülükbe. Békítően tárta szét a karját. Igazán nem ellenzem, hogy megnősülj, kedves öcsém. Az egyetlen kikötésem az, hogy várt ki a báli szezon végét. Ha néhány hét múlva még mindig biztelböt lesz a választottad, és te is az övé, akkor térjünk vissza a dologra. Redcliffe megszorította Archie vállát, majd óvatosan megfordította az öccsét, és az ajtó felé tessékelte. Úgy mondod, mintha már valaha is beszéltünk volna róla, panaszolta a fiú, kelletlenül az ajtóhoz válszorogva. Redcliffe elengedte a füle mellett a méltatlankodását. Most, hogy újra itt van a városban jó és Sinclair, miért nem mégy el velük valahová? Mozduljatok ki egy kicsit, és érezzétek jól magatokat, javasolta. Filoman a bejárat hozta, szigálta az öccsét, majd búcsút intett neki. Akkor holnap találkozom Montague-ig báján, szólt utána vidáman, de Ársi valahogy erőltetetnek érezte a bátya jókedvét. Miután az ajtó becsukódott az orra előtt, a fiú értetlenül bámult a fényesre polírozott kilincsgombra. Miütöd James-be? Igaz, hogy miután Waterloo-ból visszatért, kifejezetten távolságtartóan viselkedett, de amikor Devon időzött, a leveleiből úgy tűnt, hogy őszintén érdekli, mi minden történik az öccsével. Most viszont folyton kerülte őt. Amikor megtudták, hogy James Londonba jön, Archie úgy érezte, új fejezet nyílik a családjuk életében, hiszen újra együtt lesznek. De most úgy tűnt, hogy a bátyja nem szívesen időzik velük. Árcsinek nekivágott a városnak, és igyekezett elhessegetni a borús gondolatokat. Hamarosan újra beszélnie kellett Cliff-fel, hogy meggyőzze őt szándékai komolyságáról. Nagyon remélte, hogy Miss Talbot nem veszi a szívére a késlekedést. Igaz, gondolt bele, az utóbbi napokban Miss Talbot sem törte magát, hogy beszéljen vele. Sorra mondta le a közös sétáikat, és látszólag egy cseppet sem bánta, hogy hosszú napokig nem látják egymást. Minden bizonyal ő el valamit. Talán nem tudta jól, hogyan kell ilyen helyzetben viselkedni. Miután a bátyjával nem tárgyalhatta meg ezt a dolgot, a fiú úgy döntött, hogy tanácsért a legjobb barátaihoz fordul, akik nemrég tértek vissza Londonba. Amikor Archie a napfolyamán a Crips Parler fogadóban találkozott a barátaival, Jerry Sinclair, aki szintén részt vett a Gróvner Square-en rendezett vacsorán, elpanaszolta, milyen halálosan unalmas társaság a fiatalabb telbött kisasszony. Jukat beszélt a hasamba, annyit áradozott az itáliai operákról. Háborgott a poharát szorongatva. Ki kérdezte egyáltalán? Igaz, mindketten átkozottul csinosak voltak. De látszott, Mr. elbötő, hogy szerelmes belém, faggatózott Árcsi. Az a helyzet, drága barátom, hogy látszólag rád sem hederített. Felelte bocsánat kérően, Jerry. Egészen biztosan jól értetted, amit mondott? Igen, felelte Árcsi, de kissé elbizonytalanodott. Megesküdtem volna, hogy azt mondja, mindenképpen beszéljek a családommal, mielőtt megkérném a kezét. Nem mondta volna ezt, ha nem akarja az eljegyzést, nem igaz? Jerry egyetértett vele. Rupert, a társaság másik tagja viszont, mintha nem is figyelt volna rájuk. Az ifjú Lord Montague kiváló költőnek tartotta magát, és a napjait bánatos versek farikcsálásával és a saját művészetéről való ábrándozással töltötte. Amikor árcsi ragaszkodott hozzá, hogy mondja el a véleményét, Rupert komoran csak annyit fűzött hozzá a témához, hogy ez a beszélgetés bántja a művészi érzékenységét. Nem is csoda, tette hozzá, hogy mi Szeszili halára untatott téged, Jerry, hiszen az intellektusa bőven túlszárnyalja a tiédet. Ezek után másra terelődött a szó, és mire beköszöntött az este, olyan jó kedvük kerekedett, hogy fogták magukat és elmentek a szohóba egy hírhet szerencsejátéklubba. Árcsi több ital elfogyasztása után érezte, hogy elfogja őt a mélabú. Mogorván nézett körbe a helyiségben, és a tekintete megállapodott egy úriemberen, akiben a sármos Lord Salbert isperte fel. Lefogadom, hogy ő fel kell Mr. érdeklődését, súgta oda komoran jerry -nek. Ó, a helyedben én távol tartanám magam Salbitől, tanácsolta a barátja, aki Árcsi válla fölött pillantott a férfira. Valódi úriembernek tűnik még rangja is van, de úgy hallottam, hogy igazi kazember méghozzá a legrosszabb fajtából. Igen, gazember, tette hozzá rupert vészjósó hangon. Csak annyit akarok mondani, folytatta indulatosan arcsi, hogy ő olyannak tűnik, aki tudja, hogy kell rendesen megkérni egy hölgy kezét, akire mindenki felfigyel. Mindhárban Lord Selburn-re meredtek aki pillantásukat megérezve felnézett és üdvözlésképpen odaintett. Ők erre elvörösödve kapták el a fejüket. Én is olyan akarok lenni, mint ő, jelentette ki nagybátran Árcsi. Egy vasa sincs a fickónak, sőt, úszik az adósságban. Inkább légy önmagad, tette hozzá kedélyesen Jerry. Miután egy halom pénzt elkártyáztak, lassan hazaindultak. Hiába járt későre az idő, az utcákon több hasonlóan kapatos úriember kószált, így csak akkor vették észre, hogy valami nincs rendben, amikor egy csapat férfi egy szűk sikátorban a nyomukba erett. Néhány pillanattal később egy másik csoport előttük bukkant fel, és az útjukat állta. Miközben zavartan hátrálni kezdtek, árcsit a veszélyérzet hirtelen kiózanította. Én, én azt mondom, hallotta, hogy Jerry bizonytalanul hebeg. Még Rupert máskor oly egykedvű arckifejezését is rémület torzította el. Mivel Árcsi úgy érezte, hogy a helyzetet talán egy kevés régi módi udvariassággal meg lehet oldani, mélyen meghajolt és illedelmesen megkérdezte. – Miben segíthetünk önöknek, uraim? – Adják ide a pénzt! – felelte higgottan az egyik férfi. – Akkor nem esik bántódásuk. – Az a nagy helyzet, hogy egy fityingünk sincs – felett Jerry. – Minden pénzünket elvesztettük a kártyán. – Sajnos így van, – bizonygatta Árcsi is. – Milyen kár? – szólt a fickó, és egy lépést tett feléjük. Árcsi látta, hogy megcsillan a fény egy késpengéd. Mi történik itt? – kiáltott valaki a főút felől. Egyszer csak lövés dördült, mire a férfiak szanaszét iszkoltak. Árcsi kifújta a levegőt, és megkönnyebbülten fordult a megmentőjükhöz. Ahogy az illető közelebb lépett, Árcsi a sötétben nagy nehezen kivette a mélyvörös vörös és felismerte Lord Selburnt. Köszönöm, uram, ziát a hálásan, nagyon köszönöm. Igazán nincs mit. Lord Selburn hanyag mozdulattal zsebrevágta a pisztolyát. A városnak ez a része átkozottól veszélyes tud lenni. Öröt fivére igaz? kérdezte, majd kezet nyújtott a fiúnak, aki úgy kapott utána, mintha az élete volna rajta. Jobb lesz, ha most megyünk, az ember soha nem tudhatja, ki bebotlik bele egy ilyen éjszakán. Engedelmesen követték Lord Salburnt egészen a Grosvenor Square rendezett környékéig, ahol a férfi egy mosolyjal és egy meghajlással elköszönt tőlük. A fiatal emberek kisé szórakozottan vettek egy egymástól, mert időközben már mindegyikük azon volt, hogy gondolatban újraírja az eseményeket, önmaguknak a ténylegesné jóval hősiesebb szerepet tulajdonítva. Otthon Ársi kedvét még az anyával való csúnya veszekedés sem rontotta el, így végül mosolyjal az arcán bújt ágyba, Biztosra vette, hogy ezek utámi sztáböt nem hagyhatja őt figyelmen kívül. NETLICATIDZ ÁPRILIS 9. Csütörtök Drága Kitty, nagy örömmel töltött el bennünket a legutóbbi levelet, igaz, hogy csak tegnap érti, de a posta mindig lassan hozza el a küldeményeket erre a vidékre. Részletesen be kell számolnod mindegyik bárról, hogy el tudjunk képzelni téged és Cecilit az előkelő báltermekben az elegáns népek között. Az elmúlt hetekben kellemes időjárásban volt részünk, tegnap azonban erős szél támadt, és éjszaka számos tetőcserepet levert. Ha továbbra is szép lesz az idő, nem lesz gondunk, de ha esősre fordul, akkor valószínűleg újra beázunk. Mit tanácsolsz, mit élvők legyünk? Az összeg, amit itt hagytál, épp csak a heti kiadásainkat fedezi. A tetőjavítás költségeire nem elegendő, így nem hinném, hogy ebbe most belevághatnánk. Jane és én tegnap össze találkoztunk Mr. Linfield-del Biddingtonben. Időközben megnősült és szörnyen leereszkedően beszélt velünk. Igaz, ez nem mencsé Jane viselkedésére, mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy Jane kész akarva öntötte rá a kosár fehér répát. Mondanom se kell, alaposan megdorgáltam őt az udvariatlansága miatt, de nem tagadom, igenis örömmel töltött el, hogy Mr. linfield beborítja beporítja a sok zöldség. Nagyon hiányzol mindannyiunknak, és soppan türelmetlenül várjuk a visszatértedet. Szerető húgod, Beatrice